Тож на вибранця свого надів, плащ своєї любові, недоступний, колючий, немав колючки колючкіті тернові, і зробив його острим, грзьким, мов кропива жеруха, аби міг лише сам він вдихать аромат його духа. І посольство йому дав страшне під сімома печатьми, щоб в далеку будущину ніс ненавиджений братьми. Горе тому нездарі послу, що в ході задрімає, або Божу, зневаживши річ, і печать розламає. Вийми інший посольство страшне, лінюхомість долоні, і побіжить, і осягне мету, і засяє в короні. Та щасливий посол, що свій лист понесе скоро й вірної, дасть вінець йому царський Господь і прославить безмірно. О, Ізраїлю, ти той посол і будущий цар світу, Чом не тями ж посольства свого його заповіту? Твоє царство несе й землі, не мирська твоя слава, Але гори, як збабить тебе світовая забава. Замість статися сіллю землі, станеш попелом підлим. Замість всім з'єднать ласку, Ти сам станеш ласки негідним. Замість світ слабонити від мук І роздору і жаху, Будеш ти, мов розчавлений черв, Що здихає на шляху». І з'їдливо сказав Авіром, Мосьці, пане Мойсею, страх загрів і те нас приповісткою сею. Між народами бути терном, за всю ласку велику, Справді варто в Йогові Твоїм признавати владику, І послом Його бутися честь, і в незнане будушче Запечатані письма носить, це манить нас найдужче, Це якраз доля того осла, що зав'язані міхи з хлібом носить, Сам голод терпить для чужої потіхи. Ще гебреї з ума не зійшли, долі ліпшої варті, І осягнуть, як честь віддадуть Іваалу й Астарті. Найгова собі там гримить наскалисцім сінає, нам ваалу дасть багатства і вдасть у великому краї. Найгові колючі терни будуть любі та гожі. Нас Астарт рука поведе, поміж мірти і рожі. Наш се на Арта-Гарран, а на шлях до востоку, а на захід у твій Канаан, не поступимо й кроку. Все те ясне, не варто про це і балакати далі. Та от що нам з тобою зробить по вчорашній ухвалі? Будь камінням руїну стару, шкода заходу й труду, де чим може ще він послужить ізраїльському люду? Майстер він говорити казки, миляну пускать баньку, тож приставим його до дітей» за громадською няньку. Так сказав він, і регіт піднявсь, а з тим реготом в парі по народі йшов клекіт глухий, мов, у градовій хмарі. Та спокійно відмовив Мойсей. Так і будь, Авіроне, що повиснути має колись, те і в морі не втоне. Канаана тобі не видать, і не йти до востоку. З цього місця ні вперед, ні взад ти не зробиш і кроку. І мертвець катеша залягла На устах всього люда. І жавхнувся Авірон, І побліць, сподіваючись, чуда, Але чуда нема. Авірон сміх, А з сміхом тим в парі По народі йшов клекіт глухий, Як у градовій хмарі. І піднявся завзятий датан. Дарма грозиш, пророчиш, Ось як я тобі правду скажу, Може й слухать не схочеш. признавайсь. Не на те, що ти вчився у єгипетській школі, щоб доріжши кайдани кувать нашій честі і волі. Признавайся, не на те ти ходив у єгипетську раду, щоб з мудрцями і жерцями кувать на Ізраїля зраду. Признавайся, було там у них віщування старинне, що від дуба й дванадцяти гіль вдасть Єгипту загибіль. Знали всі фараони і жерці, що той дуб і ті гілі, це Ізраїля дванадцять колін розбуялих на нілі. І жахали, що мимо всіх праць і знущань і катувань, Той Ізраїль росте та росте, як Танілова повінь. Знали всі, як в гебрейській сім'ї родить первенця мати, То в Єгипетській мусить в той день первородно вмирати. Та не знав ніхто ради на все, не придумав підмоги, тільки ти, перекінчик, упав фараону під ноги. І сказав, ти позволь їх мені повести у пустиню, я знесилю і висушу їх і покірними вчиню. І додержав те слова, повів нас, мов глупу отару, фараону навтіху в Піски, нам на гори і кару. Скільки люду в пустині лягло, ті піски і ті скали, сотням тисяч Ізраїля синів домовиною стали.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 Чи нам тут воювати єгиптян, чи просити їх ласки? О, Датане, промовив Мойсей, Не журися, мій сину, Канаана тобі не видать, Не гнуть гордою спину. Не одне, повідаю тобі, небораче, Датане, При смерті й п'яті землі під ногами не стане. Гей, Гебреї! Датан закричав, Ви ж клялися ваалу, чи ж забули так скоро свою учорашню хвалу, закаміння! Він кпить собі з нас, так як кпив разів много, Най загине він краще один, як ми всі через нього. Най загине кругом загуло, і ось тут йому й амінь. Тільки диво, ні одна рука не сягнула по камінь. І датан зміркувався як стій Забирайся в тій хвилі! Щоб ми кров'ю твоєю під ніч своїх рук не сквернили, і юрба мов шалена ревла, забирайся ще нині і лунав її рев, мов крутіш гураган по долині. Але ось підняв голос Мойсей у розпалі гнівному, покотились слова по степу, наче розкоте грому. Горе вам, нетямучі раби на гордині котурні. «Бо ведуть вас не наче сліпих ушуканці і дурні. Гор вам бунтівничі уми! Від Єгипту почавши проти власного свого добра, ви бунтуєтесь завше!» Гори вам, непокірні палки, загорілі уперті, тим упором, мов клином, самі внутрі ви роздерті, як кропива ви руку жжете, що, мов, цвіт вас пликає, як бугай, будете пастуха, що вам паші шукає». Горе вам, що зробив вас Господь цього людства багаттям, бо найвищий сей дар буде ще вам найтяжчим прокляттям. Бо коли вас осяє Господь ласки свої промінням, ви послів і пророків Його поб'єте все камінням, Кожду ж крапельку крові тих слух і чад своїх найкращих буде мстити його на вас і на правнуках ваших. Буде бити і мучити вас, Аж заплачете з болю, І присягнете вгорю, Чинить його праведну волю. Та як кара жорстока мене, Знову карк ваш затвердне, Черга злочинів кар і жалю Знов свій закрут оберне. Гори вам, Бо століття цілі, Житимете в тій школі, Поки навчитесь плавно читати Книгу Божої волі. Бачу образ ваш, в лісі пастух, бука чиру на дерше, У воді мочить сушить, потім б'єй толочить найперше, Поки губка та зм'якне, як пух, і візьметься в ній сила, А з-під удару під хопоту вмить яру іскру скресила. Ти, Ізраїлю, чиртой, тебе так топкти ми гола, Поки зм'якнеш на губку і спіймеш іскру Божого слова, ти підеш до своєї мети, як для вплух не ради, Горе тим, що його викулак на карки їх упаде. Ти далеко в минуле глядиш, і в будущі дороги, та на близькі тернин та пеньки все збиватимеш ноги, наче кінь той здичілий летиш у безодню з розгону, І колись за ярмоща свою проміняєш корону. Стережись, щоб обітниць своїх. Не відкликав Єгова, щоб завпертість на тобі однім Не зламав свого слова, і щоб він не покинув тебе Всім народам для страху, як розтоптану красу Змію, що здихає на шляху. Похилившися, слухали всі, мовчезливі, понурі, Лиш у грудях сопло щось глухе, наче подихі бурі. Добігало вже сонце до гір, величезне червоне, І було, мов, герой і пливак, що знесилений тоне, по безхмарному небі плела меланхолія тьмяна, і тремтіло шакалів виття, мов болючая рана. Затремтіло щось людське, м'яке, в старім серці пророка, і понизила ледь свій на мить, його думка висока. Чи ж весь вік будь йому кар вістуном, і погрозою у людях, і, мов хоре, холодне дитя. Щось захлипало в грудях. О, Ізраїлю, як би ти знав, Чого в серці тім повно, Як би ти знав, як люблю я тебе, Як люблю невимовно. Ти мій рід, ти дитина моя, Ти вся честь моєї і слава, В тобі дух мій, будуще моє, І краса, і держава. Я ж весь вік свій, весь труд тобі дав, у незламнім завзяттю підеш ти у мандрівку століть з мого духу печаттю але вір не самого себе я у тобі кохаю все найкраще найвище що знав я у тебе вкладаю